Полісування Царем природи стаєш по тому, як признаєш себе її слугою і рабом. Я прожив у хащовому безлюдді майже сім літ. І ліс-батечко навчив мене нерозумну дитину науці вижиття, себто складати природі жертви і приймати їх від неї. У лісі навчився я самотугом полісувати. Слово «плювати не люблю», бо охотився я не для охоти, а щоб жити. По тому, як прийняв я в себе природу, вона прийняла в себе мене, стала відкривати нехитрі секрети про корму в дикому обшарі. З першого хворого чи зраненого звіра мені показували ворони. Я, ворон, пізнав цю птицю як мудрого помічника і водночас відступного противника». Ворони неохоче ділилися зі мною здобичю, доки я сам не навчився добувати, і почали вимагати свою частку. Книга лісу відкрита й доступна глузду. Важко дістати звіра без оружя, та коли ти проникнеш у єство звіра, його слабости стають твоєю потугою. Великих птиць я добував маленькими хитрощами, насипав під деревами жовтий сухий пісочок. На ці платки мали падати сонячні промені. Птиці любили кушпелитися в піску. Від одного насипку до другого була відкрита доріжка, а з боків майстерно виставлені перепони з сухих гілоб. Так птиці попадали під зігнуту дужу з петлею. Чи під жердину, що піднімала їх на волосінні в воздух, так і висіли. Були й інші ловинки, що вдаряли камінцем. Коли я обходив свої пастки, бувало, ворони вже розкльовували здобич. Доки я не знайшов роб і на розумну птицю. Ворон, дуже обережний і не любить ніяких пристроїв. Я підвішував над сельцями дощечки, на яких випалював слова Я теж ворон, і се моє, а не твоє. Подекуди їх не клав, залишав десятину птицям. Надійно помагало. Мені ж помагав внутряний здогад, що все в лісовому царстві підвладне закону рівноважного ділення. Одна рука бере, друга віддає. І тоді ти вчуєшся царем природи, коли розумієш, що поряд царює і звіри, і птах, і гад, і жаба, і комашина. Це є справедливе і милосердне царство для всіх його малих і великих насельників». Ліс продиктував мені інші свої закони – не брати зайвину, не лишати слідів, не набивати нових стежок, не турбувати живноту в полудень, не полісувати в праздники, не споживати їжу на місці ловлення, не гасити огонь водою, не ставати в тінь кривих дерев. Ліс навчив мене говорити із звіриною, напоумивши, що одні розуміють лише прокльони, інші лагідні прохання, як і люди. Уберігаючи спокій лісу, я діставав його у береги. Заскочений зимовою ніччю, я в теплому захистку добував до ранку, валив стовбур на стовбур, прокладаючи їх сухим мохом, гіллям і грибами, і підпалював їх. Деревина тліла, горіла гігріла гріла мене на м'якій постелі з хвої. Пізніше, у тайгових промислах, я ще більше усвічився в мудрій зрідненності компонентів природи, що свідчить про її високу мету й лад. Нагадку приходить старий алтайський ловець Прохорій, котрий учив мене підготовлювати псів для полісування, їх добирають у щенячому гнізді, угадуючи, які народжені для лісової служби. На піднебінні все написано. У тих щенят, котрі будуть ходити по оленю, такі ж чарлені смужки на ясних, у тих, що годяться на дичину, у роті є такі ж горбики, як у тетерука. У псів на білку зів, влаштований так, як у білки, старі полісники вважають, що із сотворіння світу передбачено все для ловецтва, як про корму в природі.